Хіба причудилося? Та як уже так погано? Тетяна, мов холодною водою обільнена, знеописано прикрим почуттям упокорення і прониження, вертає зів'ялим кроком назад. Вже стільки разів постановляла собі не говорити Маврі нічого про Гриця, про їх любов. І завжди переможе любов і щирість до тої старої чертиці, вона зраджується, говорить. Зате вертає, от хоч би й нині, знов затроєною душею додому і з болілим серцем, жалем недовір'я в душі до нього, доки його знов не побачить доки він знов своїми ясними, як небо, голубими та щирими очима не роз'яснить її посмутнілу душу, не успокоїть, і вона знов не повірить. Грицю, кличе її щире тепле серце і рветься чистою, неподіленою любою. Грицю, чи не так? Ти любиш? Гай-гай! Прочувається її душі, остерігаючи голос старої циганки. Мов відганяв якогось хижуна, Прошибає її душу гострим жалем. Гай-гай! Тетяна розплакалася. Вернувши додому, кидається мовчки у тихій світлиці перед іконою при Святої Богородиці, як одного разу, рік тому назад. Ломить судорожну руку притискаючи і розпучливо до грудей, і чола повторює заєдно. Господи, чому мені смутно? Чому мені смутно? Смутно мені, о Боже! Кілька років назад розказував одного разу старий білоголовий мадрівник, перепочиваючи кілька день у богомольної і милосерди Іванихі-Дубихі, молодим ровесницям Тетяни, які зібралися в неї, що був або може і є ще між українським дівоцтвом звичай з надвечір'я Івана Купала ворожити та про свою будучність у русалок довідуватися. «Як? Чим?» – допитувалися молоді дівчата цікаво у старого мандрівника. «Докладно він цього не знає, не стою на околиці, але дещо осталося ще в його пам'яті. І він переповість. Пізнім вечором перед Іваном Купалом плавають дівчата по воді човном, або коли бояться, що брусалки їх не заманили з-під води на дно до себе, брусалки не вернули проходжуються понад берегом і співають різні тужливі, любовні, гарні і приманчиві пісні. Дівчата на той вечір, пристроєні пишно, мають на голові гарні вінки і співаючи отак у човнах по воді або над берегом, кидають їх із голови на воду. Кинувши вінки у воду, ждуть, співаючи Розирається, куди донесе вода вінок, або викине на берег, як що кому суджена. Часом люблять русалки розстрілювати під водою славіну рукою вінки. Це знак, що дівчата невірної вдачі і милого не вдержать. Іноді, знов пущений на воду вінок, тоне це знак, що або вона, або милий до року згине, або обоє розійдуться. Часами задержується вінок із тої сторони річки, звідки суджений прибуде. А все прикликуваний, заманений русалками, їх міцно і силою, все з вдячності, що ввечері Івана Купала дівоцтво їх згадує, пристроюється у їх честь пишно і оживляє їх до води заклятих молодечими, приманчуючими співами, за що вони займаються їх долею, розкриваючи її перед дівочою душею різними подіями, зрозумілими лише дівчатам або чудними снами, що вказують на будучність. І зацікавилися дівчата оповіданням старого мандрівника. Та хоч і зацікавилися, не квапилися жодного разу так ворожити».